i sí, a la justícia programa nou en aquesta emissió a Radio Contrabanda el 91.4 de la FM i com bé deia som nous aquí a Radio Contrabanda però venim d'una altra emissora a la qual continuem lligats de Radio Bronca i les repeticions d'aquest programa continuaran passant-se per Radio Bronca doncs mm, pues sí, com xerrar abans de començar el programa pues, ens planteja una situació una mica atípica coses de la vida, però hem tingut un problema a la Ràdio Bronca problema en què històricament s'ha fet sempre aquest programa Judici i la Justícia i s'havia fet durant molts anys tots els dijous en aquest horari també que, bueno, que ara ja sobre la marxa us anirem posant una mica al dia doncs eh, llavors dèiem que la primera part del programa la dedicarem una mica a ficar-vos en situacions perquè s'està amatent aquest programa de la Ràdio Contrabanda, perquè es remetrà a la Ràdio Bronca i perquè es pot, és possible tot això. La cosa doncs, si anéssim una mica cap enrere doncs vindria una mica amb la història de les ràdios lliures. Per qui no ho sàpiga la Ràdio Contrabanda és una ràdio lliure la Ràdio Bronca també, de les zones lliures alliberades de Barcelona a la Ràdio Contrabanda, com bé deies s'emet al 91.4 la Ràdio Branca s'emet al 104.5 de la FM i bueno la cosa és que per un programa de tipus X eh, hem hagut de deixar de fer el programa en aquella ràdio per una qüestió determinada però això no vol dir que deixem la nostra relació amb aquella ràdio i gràcies a la relació de solidaritat entre ràdios lliures que és una de les característiques de les ràdios llibres, doncs podem seguir fent aquest programa eh, gràcies als companys de la, i companyes de la ràdio contrabanda i no eh, perdre la relació històrica amb l'altra ràdio, Ràdio Bronca, i llavors, bueno, pues a partir d'ara tindreu la possibilitat una mica, doncs, el idioma típica d'escoltar aquest programa en dues ràdios. El primer de tot que us hem de dir és que eh, aquest programa s'emetrà tots els dijous de... en directe, en directe, arreu directes, es farà tots els dijous de 10 i mitja a 11 i mitja, eh, uns dijous i de 11 i a 1 i mitja a uns altres dijous. Això ho de tenir una mica... Tanto, perquè a lo millor us desfassa una mica la, el tema, però bueno, ja us hi acabarà acostumant. Nosaltres ja fa anys que estem tirant milles amb aquestes activitats i llavors, bueno, pues, com que ens considerem una mica de batalla, això no ens fa por, ni mandra, ni res. Eh, de vegades ens hem plantejat si això faria que vosaltres, les persones que ens escolteu, doncs us quedessin una mica desorientades, si us podria desanimar o, o el que sigui, però considerem que no, que el que val la pena és que es faci el programa, sigui com sigui, i ja per això aquí estem. Ahora ya a la vez tenemos todas las personas del programa així que, bueno, posem doncs una mica el que dèiem, la línia de, de ficar-vos en la, la pel·lícula, de per aquest programa s'anarà en dues ràdios lliures diferents. I, bueno, doncs això, que n'hi haurà dijous, 15nze quinzenalment, que el programa es farà de 10 i mitja a 12 i mitja i el següent dijous el poder-ho escoltarà de 11 i mitja a 1 i mitja a la ràdio Contrabanda al 91.4, però després a l'horari històric de programa a la ràdio Bronca no es perdrà i llavors aquest programa Voleu escoltar també en diferit el 104.5 de la FM, tots els dijous de 10 a 11 de la nit els divendres de a 11 a 1 i els dilluns de a 3 de la tarda d'acord? ¿vale? Mm, dit això, pues no sé, podem afegir alguna cosa més a part de, com dèiem agrair l'existència de les ràdios lliures el fet que puguem seguir aquí tirant endavant amb aquest projecte que ja fa uns quants anys que, que funcionava i, bueno, i seguim funcionant i no sé, comenteu alguna cosa també i fem una mica de tertulia també el tema fins que considerem que l'ambiència ja està prou en pel·lícula i després ja ens diuen els teus de sempre no sé què més podríem explicar sobre el programa mm estem aquí acostumant-nos una mica a l'estudi, no? però bueno, no, no us preocupeu que tot això ho solucionem en, en un moment doncs, eh, bé, per qui no s'ha de que en aquest programa doncs, normalment ens caracteritzem doncs, com diu el nom, el, el judici i la justícia es tracta de fer una crítica a totes aquelles coses que la realitat d'aquest doncs, sistema ens posa al davant dia a dia doncs, eh, per exemple el que passa a les malanomenades cases de la justícia això és un dels punts de, del programa el que passa dins de tots aquells edificis institucionals que tenen a veure amb, amb el sector repressiu no? tot el que siguin presons, hospitals penitenciaris, les comissaries també doncs, en diferents situacions eh, socials doncs, podem arribar a, a trobar-nos doncs, amb, amb les universitats com per exemple ara mateix eh, recentment hem tingut molt, molta cosa a veure i hi ha molta cosa a dir i s'est estarem sobre el tema del Pla Boloni i aquest de Marres i bueno, pues, tota la repressió que això permet, no? com és el fet de veure uniformes d'antivallots dintre de les universitats. és no? on teòricament només hi hauria d'entrar a la cultura no? i etc bueno, pues, etc. També pues, parlarem de coses que passen al carrer. També ens agrada molt que les persones que patiu qualsevol tipus de problema de tipus repressiu o de tipus legal etcètera, doncs tingueu una font de consulta en aquest programa i des dels nostres coneixements doncs us podem intentar orientar o assessorar sobre aquestes tipus de qüestions i, i doncs la manera que teniu per contactar amb nosaltres és a través del telèfon 93 317 7366 d'acord? T'ho repetint 93 317 7366 aquest telèfon el podeu fer servir durant les dues hores que, que dura aquest programa per trucar-nos i bueno, doncs, informar-nos d'allò que ho considereu, de participar en el programa, de fer-nos consultes o el que sigui, i bueno, doncs, jo què sé, que ets arribant més, que si no, no va quedar sense salió aquí. Què tal, bonament? Bé, bé, jo crec que és, és obligat parlar de Palestina. Sí, és obligat parlar de Palestina. Sí, avui al maig perquè mentre estem, mentre estem parlant aquí uh -huh. continuen els bombardejos ara mateix he, he connectat 5 minuts la cadena al Algecida uh -huh. de televisió dintre d'internet i aquesta tarda una de les famílies que han matat agassa amb els bombardejos és la d'un ministre de l'Interior, un ministre de l'Interior uh -huh. de del Govern de Gaza, que està ocupat pel grup Hamas, una organització de resistència islàmica, uh -huh. doncs el que havia sigut ministre de l'Interior i tota la seva família han mort en algun verdeig. Però això el que ens arriben aquí. Pots comptar que al mateix temps han matat moltíssima més gent. I no hi ha manera de que parin. Sí. Aquest és un... No, no, jo estava firmant el no? no. que tu no, no. Que tu dius. Sí que és veritat, no? Que, que vamos, que ja en ocasions anteriors d'aquest conflicte ja ens havia pogut eh, fer veure la magnitud no, de, de la tragèdia uh -huh. i, i bueno, pues la comparativa aquesta que s'ha fet en tantes ocasions no, com el sector sionista dintre de, dels jueus de, de l'estat d'Israel doncs eh, tenen una lacra sobre molt negra no, que està relacionada amb el passat del poble jueu sencer no, en relació amb holocaust, a la segona guerra mundial no? uh -huh. i una de les coses que per a mi més em pida l'atenció i es critica molt des de fa molts anys és com és possible que un poble que es ha estat sotmès no? a, -a, -a l'extermini, al genocidi per part d'un sistema totalitari uh -huh. com era el, el nazisme no? uh -huh. durant els anys bueno, els finals mitjans dels 30 i sobretot els 40, principis dels 40 uh -huh. doncs com és possible que després aconseguir si un objectiu històric ja no entraré en si és més o menys legítim o si sembla més o menys correcte com era assolir eh, el, el tindre un estat propi no? un estat jueu com és possible que un assolit aquest objectiu no s'hagin delicat a, a massacrar sistemàticament de la mateixa manera que el seu poble ho havia estat poc temps abans no? eh, pues amb a la gent de, de, de la terra amb la qual s'ha instal·lat el seu estat no? això és una de les coses que a mi personalment em crida més atenció no? de veure la bogeria no? de vegades penso mm, cínicament no? que és com si l'estat de d'Israel que durant dos mil anys doncs, el poble jueu ho estava buscant i no havia trobat doncs, un cop a establert no? eh, li faltava la història sagnant de tots els estats no? llavors ara s'estan posant al dia no? la veritat és que ho dic així, no? és molt, molt cínic no? perquè realment és molt cruel a més amb els mitjans d'avui en dia no? que, que, bueno, pues que tenim premsa, tenim ràdio, tenim sobretot televisió que ens emet visualment tot el que està passant per allà que el que tu dius no? tot el que ens arriba, no? quantes coses passaran que no, no ens arriba, no? I, i tenim la possibilitat de veure tota aquesta tragèdia des d'una òptica realista, no? bastant propera no? i llavors no sé, bueno Sí, és tres veure el que està passant no? després d'haver de, visc al llarg de la història dels temps també, les diferents cultures i religions han pogut conviure dintre el mateix poble sense matar-se no? mm -hmm. eh, aquí hi ha exemples, hi ha, no sé si Tortosa o... després també Albarací on hi han conviscut pobles jueus islàmics uh -huh. i cristians dins dels seus barris dins del seu poble i sense, sense que passi això no? el futur és veure com ara que els israelites tenen el seu estat estan usant tota la seva enginyeria i tot el seu poder tècnic per massacrar una població que està en defensa no? Tenen, en comparació amb ells, vull dir, ni l'exercit, ni l'armament que tenen, ni els danys que estan causant, ni eh, quan tiren algunes, algunes d'aquestos mísils catius, que i no sé què més tiren. No? Que, eh, casams. Han tirat. Tiren casams, uh -huh. no, des de Gaza. Els catiuses, que són de fabricació russa, venen del Líban i tenen el nom que ens diuen d'un d'ells que el de Casams que són bastant més petits que els que tiuxes uh -huh. i aquí des de la tele pues, veus l'espectacle de pirotècnia brutal no, que està caient sobre la franja de casa uh -huh. unen aquestes bombes de racimo no sé com, uh -huh. de fragmentació uh -huh. no, que cauen com llumetes no? uh -huh. les conseqüències que tindran aquestes al llarg del temps per a les generacions futures son brutales sí la devastació ja està assemurada per, per tot el segle. Aquí, aquí és on s'estableix el paral·lelisme amb el nazisme, no? Els nazis es terminaven el poble jueu sense establir diferències per edats, ni sexes, ni res, no? A més, tenien molt clar que un dels objectius eren els, els crios perquè si no es poguessin procurar, no? I aquí és on hi ha un dels paral·lelismes més directes, no? Els, els, els jueus d'Israel se'ls enfum, no? Si hi maten una família sense sin atemptius, si tiren bombes que deixaran les conseqüències per molt de temps després no? i la genera les generacions que ara hauran de viure després d'allà pues es veuran afectades per un conflicte de molt de temps anterior, si s'hagi resolt o no, en un futur, no? Això és molt, molt cruel, no? Jo trobo que és molt, molt sàlid. vaja. I, bueno, I el que dius també, no? la desproporció, no? És com un David i Olià, però a la inversa, no? Com ara precisament estan abusant d'aquest poder, no? I llavors, clar, ja que ens posem en aquest terreny també està guai eh, identificar també els còmplices, no? Llavors, eh, si parlem de còmplices, doncs a part de, clar, de tota la indústria armamentística, doncs hauríem de parlar de, de tots els responsables polítics a nivell internacional que estan permetent tot aquest... A més, quan, armes, no? quan parles de, exacte, quan parles de indústria armamentística també s'ha de parlar intrínsecament de governs perquè aquestes empreses funcionen a través del govern les vendes de la majoria d'aquestes empreses tenen el vistiplau de l'Estat si no, no es fan en la majoria d'Estats sí. Espanya és un d'ells dels que ven armes a Israel i amb la congerça de l'Estat pot sí. donar permís, igual que es dona quan, el, quan venen armes als, a les milícies del Congo també o sigui, en aquest sentit no s'escapen d'una, a part després el cinisme que tenen de a les manifestacions dir que que fins i tot algun s'ha atrevit a dir que, que s'ha atrevit a comparar no ha arribat a dir ha comparat l'estat d'israel amb una banda terrorista és molt és molt la llàstima és que només és de boca perquè la el senyor, el senyor Saura oh, oh. va amb una reda de premsa intentant defensar-se d'haver aparegut a la manifestació que es veu que el criticaven. Sí. Va dir que sí, sí. que no s'esvia de perquè s'estranyaven quan altres ministres d'interior havien anat a manifestacions contra el terrorisme. Oh motiu pel qual la majoria de la resta de polítics han dit clarament doncs que això era una, una comparació entre el terrorisme i, i Israel sí, o sigui ser sí, estar dient que l'estat d'Israel és terrorista, pel qual doncs, jo personalment estic totalment d'acord, uh -huh. però, sí. però sembla que hi ha molta gent que no uh -huh. I, S'han arribat a això. El que passa és que s'atreveja d'ixò el Mini el, el Conseller d'Interior uh -huh. de Catalunya, però que se sàpiga encara no ha trencat cap dels acords comercials i no comercials que tenen amb Israel. Uh -huh i ràpid ha corregut avui el senyor Garot Rovira a, a parlar amb l'ambaixador d'Israel per tranquil·litzar els ànims i que tranquil, tranquil, que a aquell se li em va la boca però la resta no pensem això uh -huh. bueno, pues... i com aquest la resta d'estats no ens diferenciem de cap en aquest sentit de les coses que estan llegint aquests dies i m'he fet una idea de, de com pot acabar el, el tema en general aquesta situació que dura ja des de l'any 1948 són 60 anys llavors si mirem la història de l'imperialisme, del colonialisme veiem que pot acabar de dos o tres maneres una per exemple, com va acabar a Algèria, a Algèria, a principis de la dècada, la dècada dels 60, els francesos van tenir que marxar i van tenir que marxar corrents. D'això, de marxar corrents els hi ha quedat en alguns són nom dels pies negros, el pi noir, perquè van tenir que marxar descalços. Aquests són el grup que es va quedar fins al final els que volien reivindicar per sempre que aquella terra africana era francesa. La L'ultradreta, vaja. Que inclús es van rebel·lar contra, contra el general de Gaulle i van fer un exèrcit terrorista que en deien l'organització de l'Armada Secreta, la OAS. Bueno, el cas és que van haver de marxar per cames. Després hi l'altre exemple de l'altre extrem. Si ens posem a mirar cap al nord d'Amèrica, veiem com pràcticament han exterminat a les poblacions indígenes autòctones i s'han quedat. S'han quedat els anglosaxons i tots els que després han anat darrere. Clar, llavors veient això i aplicant-ho a Palestina no hi ha cap altra sortida aquí. Pot ser, pot ser, que matin a tots els palestins. És difícil, no?, els temps que corren, que els matin a tots. Encara suposant que mateixin a tots els de Gaza, queden tots els de Cisjordània, jo no crec que puguin. I si això no és possible, si no es poden matar tots, pues l'altra possibilitat és que, és que marxin, hauran de marxar tots els, els del règim sionista tot que és i representa el règim de Tel Aviv, l'estat d'Israel en si, que haurà de desaparèixer, que és el cas d'Algèria, que van haver de marxar. I aquí Israel es troba amb, un, amb dos problemes principals, o sigui, pel, dues motivacions principals. Una és la que tots coneixem clarament i veiem, que és la idea zionista, de l'estat d'Israel amb el pensament doncs, dels escrits bíblics i mm -hmm. i que no només agafa Gaza sinó agafa molt més em que també agafa part del Líban i part de Síria mm -hmm. aquest estat que tenen en ment els sectors més reaccionaris, els grups Però després també s'ha de veure que com a estat Israel ha sigut en els últims 60 anys doncs, l'estat que probablement ha tingut més immigració regular i precisament no és gran, i si una cosa li falta és terra, i el que també es troba necessitat ara, que és l'altra motivació, és terra. I Gaza no, de, no és molt gran, però no deixen de ser 300 quilòmetres quadrats de terra i eh, de fer la, la, la història com deies tu que si ens remuntéssim a l'estat d'Israel començaríem pel 1948 i tal des de que va començar tota la moguda no? de que a algun lombrer se li va acudir de proposar doncs, l'estat d'Israel allà a Palestina i a bueno, doncs, poc a poc per l'enfrontament que hi havia allà doncs, la postura internacional va acabar permetent que això passés doncs és veritat que els, els jueus es van dedicar a, a estendre una, una política de de, de mà armada i d'estendre de, la por no? sobre el poble palestiu no? i això ho van fer pues, amb proeses tan, tan, tan macabres com, com la destrucció d'un poble que es diu Diria 5, que està a prop de Jerusalem sí, sí. Diria 5, uh -huh. vale? a prop de Jerusalem en el qual pues, hi ha pues, persones que afirmen que això va ser tot talment intencionat, tot i que després els jueus sempre han intentat treure's responsabilitats no? i atribuir aquesta acció a dos grups que ells mateixos autodenominen o com a terroristes de l'època que segons ells pues funcionarien per lliure però la història és que van allà, van massacrar tota la gent que van poder d'una població que històricament sempre havia tingut molta, molt bona relació entre la gent jueva i palestina no? perquè és el que deies tu, abans de que s'establís l'estat d'Israel, Palestina para BOC, pues habían conviscut cultures i religions diferents durant milers d'anys, no? No deixa de ser la terra santa de les de tres, tres grans religions del món. Doncs uh -huh. pues la cosa és que, que bueno, amb el tema aquest de la massacre i el que van fer va ser intencionadament doncs, massacrar tota la gent que van poder de la forma més, més brutal i d'aquesta manera estendre el terror per les poblacions properes, no? Per fer que la gent palestina, la població palestina, marxés d'allà, doncs Gràcies. <laughs> per por, no? Per por que no els passés un el plou mateix, no? I d'aquesta manera va començar a posar el gran éxodo de la població palestina. Tot això va començar abans que s'establís l'estat d'Israel. Un cop establert els, els, els judicionistes que serien el front polític que, que tenien més interès no? amb, amb la creació d'aquest estat, doncs se'n van aprofitar, no? Tot i que deien que això no era... que no ho havien orquestratèis i tal, però se'n van aprofitar, no? No van dir, no, no, gent, que no tornem a repetir aquesta massa Sacre, no marxeu, tornem a casa vostra, mirem de solució el tema. No, no? Se'n van aprofitar, van començar a enviar colonos cap a tot arreu. I quan tu dius que són dels països amb migració regular i tal, <coughs> regular, deia regular i no pel fet de que fos sense papers ni res, sinó amb el fet de que han obert les portes, vol dir tota persona que fos jueva. Exacte, és que aquí és on... Llavors ha entrat molta gent de, mo, de molts països, o sí, la població ha, pu, ha tingut un augment demogràfic molt alt en molt poc temps, comparat amb altres llocs, i a més tenint en compte que és una, que és una població petita. Si estiguessin parlant d'Iran, probablement doncs tota aquesta immigració no hagués significat res. Però que estem parlant d'Israel, doncs és, és un volum de població que d'acord, s'han trobat amb una superpoblació que per altra banda Gaza ara mateix també està amb una superpoblació ben normal eh? 300, metres, 300 quilòmetres quadrats amb un milió i mig de persones vivint -hi. ara mateix tinc mil persones menys però continuen sent moltíssimes i cada vegada més amuntadades Sí, doncs jo, jo deia això de la, de la migració perquè l'estat d'Israel des de la seva creació ha permès o ha oferit no, a la gent jove que vulgui anar a viure allà la possibilitat de, de traslladar-se fins allà i un cop arribat allà automàticament obtenen la nacionalitat. <coughs> i bueno, pues això fa que cada vegada hi hagin més persones jueves no? nacionalitzades a l'estat d'Israel però al mateix temps pues és una arma de doble filo amb la línia aquesta de, de lo que dius tu d'expansió territorial pel alt número de, de persones que, que hi viuen doncs que una manera de netejar també la zona de persones palestines és a part d'obligar a la gent del poble palestí a viure amb les condicions que ja sabem, no? parlant del mur de tot el... De que de tant en tant van fent a totes aquestes escaramuces i tal, doncs si una persona palestina, posem pues pel cas, pels motius que sigui, pues decideix que està fregida d'aquesta situació i intenta buscar-se la vida en un altre lloc, doncs tal qual marxa, automàticament li treuen la nacionalitat. Llavors això permet que cada vegada n'hi hagi més població jueva i menys població palestina, perquè quan aquesta persona palestina intenta tornar no ho té gens fàcil. No? Llavors, per això aquests dies a les manifestacions a nivell internacional s'ha vist tanta gent palestina a, a tot arreu perquè és que n'hi ha gent eh, palestina doncs que s'ha hagut de marxar d'allà per anar Porrillo Corrillo no? i estan repartits doncs, per, per allà on poden viure està clar no? i llavors bueno doncs l'interrogant seria com acabar això, no? I tu plantejaves algunes de les possibilitats, no? Les, les més extremes i les que donen la concreció del que ha passat fins ara a la història universal. diu una intermèdia, i és que es fes un estat compartit pel poble palestí i pel poble jueu. És a dir, desapareix el règim polític actual de Tel Aviv, desapareix l'estat d'Israel, fronteres noves i abarquen tot un estat a compartir pels dos pobles. El que passa és que a aquestes alçades de la història és poc probable que el poble palestí acceptés compartir res amb el poble jueu i viceversa nosaltres pues, pues, era... no podem escollir eh? exacte, el viceversa és relatiu, perquè uh -huh. per exemple a les eleccions d'Israel hi havien tres partits que fins ara s'havien anat presentant a totes les eleccions que la majoria dels seus membres són d'origen àrab uh -huh. i per aquestes eleccions els han prohibit presentar-se i sí, hi ha gent que no els semblaria malament viure, perquè de certa manera al final el que estan demanant ja els palestins és poder viure mm. dignament, i si el que els ofereixin fos la possibilitat de viure dignament estic segur que la majoria acceptarien l'altre dia ho comentàvem el sopa aquell, tu i jo eh el que realment volen és viure dignament i poder viure en llibertat si la, si la proposta fos semblant a la que comenta el Francesc o així i que un estat on tothom visquem i tots amb el mateix respecte estic segur que la majoria acceptaria el problema és que avui per avui els civilistes no acceptaran aquest tracte això és el que volia dir amb el i viceversa no, però és no estic d'acord amb que hi hagi una viceversa el règim polític de Tel Aviv l'estat d'Israel mm -hmm o mata tots els palestins Esclar. o desapareix i marxen tots els que defensen el que estan defensant ara els israelites l'estat d'Israel s'aguantarà mentre els Estats Units d'Amèrica s'aguantin per exemple segurament Bé, però és que els Estats Units d'Amèrica està arribant també al sostre doncs jo que plantejo és que el règim polític de Tredib no pot escollir o els maten a tots els palestins o se'n van i cosmàtic es a tots, és poc probable, tal com està el món ara. Bé, Llavors, això valia... és probable, jo ja m'espero qualsevol cosa, tenim en compte que amb, el, amb les últimes tres setmanes Israel ha bombardejat local de la ONU, escoles de la ONU, Avui ahir va amenaçar un vaixell de... amb ajuda humanitària d'un grup d'activistes que havien sortit de Xipre, acusant-los de ser d'Iran i van bueno, els de, de la, la frag de fragates israelins i a punta pistola. al final van decidir marxar I... En la Creu Roja denuncia que no els hi permeten entrar kits mèdics a Gaza i la Creu Roja precisament generalment acostuma a pacar de ser molt neutra perquè arribi fer aquestes denúncies és que el que veu és molt greu, denúncies de metges que estan bien que la majoria són civils i molts nens la de que s'estan fent servir armes que en principi estarien prohibides a nivell mundial tot i que Israel no ha firmat un sol tractat uh -huh. de fet és un dels pocs estats que no acostuma a anar a representar-se a la ONU uh -huh. pocs estats del món estan amb aquesta teixitura si fos la Xina estaria a tots els diaris en aquesta notícia no només això seva, les, les seves lleis permeten la tortura uh -huh. són una democràcia sí, però com hem dit abans, igual que aquí hi ha partits que no se'ls permet poder anar a les seves eleccions no tenen Constitució, tenen un conjunt de lleis, uh -huh. no tenen Constitució, entre altres motius, perquè una Constitució acostuma a sortir obligadament les delimitacions del teu territori, i ells precisament el que no volen és delimitar el seu territori, perquè la intenció des del principi de la concepció d'Israel és la d'expansionar el territori. Uh -huh. Hi ha un seguit de coses que a la que es va mirant i a la que vas buscant doncs et sorprenen de com amb altres, si fossin altres personatges dels que tinguessin aquestes condicions se'ls estaria en tot moment de terroristes d'assassins de, de, de, de dictadors però en canvi aquests no tu comentaves el del genocidi de fa bastants anys mm. fa 20 o 30 n'hi va haver un altre a 3 camps de concentració els implicats eren l'ex, 20 anys després, ex-president d'Israel Ariel Sharon i el que ell mateix va posar com a cap del Mossab, que continua sent cap del Mossab, que són els serveis secrets d'Israel, uh -huh. i en un seguit des d'allò de dir, bona pinta no té aquest estat. Uh -huh. I probablement amb els postulats polítics de Hamas o d'alguna altra organització que hi ha per Palestina no els compartirem, però a Israel tampoc jo els... no, que hauria de canviar el el règim polític no? aquests polítics que tenen aquest ocio, el sionisme el sionisme aquesta concepció religiosa de l'Estat, no. És o sigui, que sí que ara els palestins exaltin també la seva vessant més religiosa o sigui que la gent reacciona a aquesta gent o sigui, és com una resposta també a l'exaltació religiosa de, uh -huh. dels israelites no? de, dels jueus el seu, el seu objectiu no d'aconseguir l'estat hebreu perquè és l'estat hebreu no? uh -huh. i com a tal exclouen el que no és com ells, o sigui, joveu, i aquí, clar, hi entren tots els àrabs palestins que estan allí que la majoria d'ells no eren, en si molts d'ells no eren ni ni fervents practicants de la religió islàmica, no? Vull dir, que ni ho són, vull dir, la tenen però no no amb aquesta amb aquest fervor que sembla que hi hagi ara, no?, que, que ensenyen tots els yihadistes, que estan organitzats amb milices, però, clar, estan responent també a... A Mas, eh, arribat on arribat, en part gràcies d'Israel que va estar boicotejant l'OLP mm -hmm. i l'APN. Sí, no, para, fins que l'Arafat ha. Fins... pitjat, pobre no només fins que ara va, va, la vas pitjar que sembla ser que hi, hi havia denúncies per part de de moviments palestins i altres grups de que va ser assassinat mitjançant Berí uh -huh. eh, sinó que a més va promocionar Hamas perquè sortís entre altres coses perquè i com ha passat, l'OLP no era d'un extremisme religiós, mm. la majoria sí que eren, la majoria dels seus eren musulmans, però no era d'un extremisme religiós, en canvi si feien que jamás sortís, com a extremistes religiosos, aconseguirien que el suport exterior al poble palestí disminuís per la por al Yalaijad o perquè surtissin crits d'aquestes característiques que entre altres coses la majoria de persones sionistes no jueves d'Espanya de com a mínim la resta del món tampoc, tampoc els puc seguir també una de les coses a les que apelen és això sí, és que els palestins i... són extremistes islàmics que, sí, que sí, són i... seguidors islàmics. exacte I, I, I, tothom, he arribat a llegir en algun diari que Gaza mm -hmm. m'anava jamás perquè va fer un cop d'estat Llavors què significa? Que aquelles eleccions del 2005 que van passar fa 4 dies, en les quals Hamas va guanyar la majoria absoluta a dintre de Gaza, no van existir? Doncs pues tot tots els visors internacionals van dir que havien sigut unes eleccions netes, uh -huh. que no hi havia hagut fraud. El fraud va vindre després, sí quan el mateix president de Palestina va dir que no els hi donava el Ministeri d'Interior mm. intentant provocar una guerra civil on no havia d'haver una guerra civil això també es demostra més tard les, les primeres intervencions d'aquest home davant dels bombardejos mm. que gairebé la, la pròpia població de Cisjordànies salta mm aquí es veu per exemple amb aquesta fotocòpia que tenim del diari d'un diari no és el periòdic sí, és el periòdic no? Bé, diu el poder letal de l'armament israelià no tenen unes coses que es diuen dime diu explosiu de metall inert d'alta intensitat això És són uns projectius que contenen particulars a dins i que després s'expandeixen no? és això la fragmentació i i produeixen danys letals a les persones que estan que impacten a prop d'aquesta bomba i després tiren el fosfor blanc que és una que té diversos efectes sobre el cos humà no? és a entrar en contacte amb la roba o la peix produeix cremades és un... químiques que s'obreixen sí. la car i arriben fins a l'os. És un producte químic que entra en combustió en tocar en contacte amb l'oxigen. Mm. Llavors com qualsevol cosa que tingui oxigen es crema, sí. combustiona. Ah, sí. uh, L'Iraq també s'ha fet servir i... i també és utilitzat, que al principi van trobar-lo, per, fer, per espantar la gent, per fer luminositat a la nit, per fer boira o fumar durant el dia, el que passa és que hi ha un fum que et crema. I et crema no, els pulmons fum. també, quan l'inales també t'ha de dir. Exacte, t acordi. T acordi. perquè reacciona amb l'oxigen, el, els pulmons agafen l'oxigen i et crema tots els alveols, entre altres. Però jo volia acabar de parlar del, del viceversa. Recordeu que sí. hem tingut aquí una una contradicció, no? Quan jo deia els palestins a aquestes alçades de la història és difícil que acceptin compartir un estat amb els jueus i llavors tu dius, i viceversa però és que s'ha de partir de la base de que si no els maten a tots els palestins que és una de les sortides que ha tingut el colonialisme a nivell mundial, i a vegades que han aconseguit matar tothom i posar l'exemple a Nord-Amèrica o quasi tothom i llavors és quan s'han quedat però si no els maten a tots l'altra única sortida que fins ara ha tingut a la història universal del colonialisme és que han de marxar sí, sí, sí. Doncs en els llueus ningú els preguntarà què voleu fer és que els, els faran marxar a no ser que matin a tots els palestins Llavors, plantejades les coses així, ja hi ha gent a Tel Aviv, a l'estat d'Israel, que està treballant en el sentit que dic jo. En el sentit de que, quan arribi l'hora, els palestins sàpiguen distingir el que és el règim polític i l'estat d'Israel, i el que és el poble, jueu. Aquest dilluns passat, que es va fer programa a Ràdio Ona, va venir un àrab al programa, i ens va començar a explicar aquest tipus de coses. Ens va dir, hi ha tot el sector de ciutadans de l'estat d'Israel que són considerats colons, que són els que accepten l'obsequi que l'estat d'Israel els hi fa quan els hi regala les terres, que són terres robades a altra gent, Palestina. Són aquests que van amb la matralleta a treballar al camp amb la matralleta a la sinagoga perquè saben que la que es descuidin moriran llavors l'àrab de l'altre dia a Osona ens deia, amb aquests ciutadans d'Israel segur que no voldrem compartir res però despejar hi ha sector els altres sectors hi ha un diari a Televip que es diu a Aaretz que està promouent una campanya de recollida de signatures i, i de convocatòria de manifestacions per aturar la massacre uh -huh. i això són ciutadans d'Israel també, hi ha una colla d'anarquistes a Tel Aviv que està col·laborant amb el diari Arets per fer accions polítiques per aturar la massacre Però tota aquesta gent tenen una altra manera de pensar, i fa molts anys que sento parlar de col·lectius antirepressius a Tel Aviv que quan la policia decideix enderrocar una casa palestina van i es planten davant de la casa palestina i hi ha mort gent així, sí. posant davant de les apisonadores. També casa. han sortit eh, comunicats a nivell internacional com la carta a la red Hoodie, de la red judí antisionista internacional partes demanant que parin, uh -huh. també per part de... uh -huh. dels que ells suposament representen, uh -huh. avui m'ha arribat la comunicació de Nova York, de la comunitat jueva, de més a l'esquerra del, del que hi ha a Nova York, que estan fent manifestos per aturar la massacre, o sigui, hi, hi, hi ha gent de tot com a tot arreu i ja veurem, com acabar això? Si sí. acabin les armes que faran els dit. Tel Aviv? Quan han sortit de... informacions de que hi ha soldats, que han, bueno, reservistes que s'han negat a les piles Molts, files, molts. molts, això ja fa Tant anys. Casos. Sí. I, en sí. cas, bueno, I reservistes que han cridat expressament per aquesta guerra i que han dit mm -hmm. que ells no anaven a Gaza. Però mm -hmm. hi ha molta sang i encara n'hi més. És que això que documentes ens portaria també a analitzar l'estructura d'aquest estat, no? Jo, pel poc que sé, pues, tinc entès que, que la manera de, de, diguem, de, de, de donar força en aquesta postura política, que és la que està pues, ara protagonitzant la massacre, també pues, o sea, es basa una mica en aquest principi religiós tan obsessiu, no? tan extremista, no? de, de posar com a valors doncs l'estat i l'estat com que és un estat religiós, doncs la religió i l'estat i com que l'estat i la religió només es poden preservar per mitjà de la força, doncs l'estat la religió i, i l'exèrcit no? són els tres valors principals d'aquest estat no? llavors una manera d'aconseguir que la gent que viu a, a, sota d'aquestes directius se sotmeti, doncs per una banda passa per això dels colons de la matralleta o per una altra banda passa d'oferir al poble jueu o a nivell internacional doncs la possibilitat de terres gratis si vénen allà però això té les seves contrapartides no? jo tinc entès que per exemple una de les coses que, que obliguen a la població jueva que ve allà a Israel, doncs a, a parlar només en l'hebreu, no? i d'aquesta manera doncs han aconseguit doncs eh, que pobles que, que bueno que, que, que eren jueus per origen i tal però que, per lo vist s'havien pues, estès pel món d'una manera o d'una altra pues, acabessin perdent les seves cultures les seves pròpies llengües, no? i és una manera d'homogenitzar la gent pues, en plan bueno, totalitari ja ho dèiem al principi no? estem parlant de coses clares no? és un sistema totalitari i llavors d'aquesta manera pues, clar, eh, és lògic el plantejament que tu fas que tota ha de ser lògica que passarà quan s'hi les alarmes perquè l'única manera de sostindre això és a través de la força i també és lògic crear hi hagi sectors que, que, que subin d'aquesta política, no? Quan jo parlava de l'Una de Diria Cint ens aquesta informació per un grup de punquis que viuen allà i que són jueus i que es diuen Diria i que precisament formen part del sector anarquista i que ja fa anys que ens explicaven coses com això dels insubmisos, no? A l'exèrcit... Clar, tot això de la seva lògica, el que és el tema de, de, de, la, de la conversa, no? com acabarà aquest, aquest tema? No? En eh, aquest respecte, doncs, també dir que avui el, un diputat israelí, Victor Lieberman, president del partit ultrassionista btin va dir a la premsa israelí que per... Per acabar amb el problema palestí s'ha de fer servir la mateixa fórmula que va aplicar els Estats Units amb Japó a la Segona Guerra Mundial, un atac nuclear que hi ha sector... molt fort dintre de Tel Aviv i sobre a, sobretot a l'exèrcit dels militars i en uns generals que són realment criminals de guerra sí. sí. Mm. però ara per ara, avui, que estan matant molta gent i aquesta tarda ha gent del govern de Gaza no es pot dir que s'hagin proposat com a objectiu matar-nos a tots no, és que saben que no ho poden fer perquè al moment en què ho decidissin, anem a matar-los a tots, tenen armes per fer-ho, però no és aquest el moment i no s'atreveixen. I jo crec que no s'atreviran mai. Jo crec que no. No, perquè les armes s'acaben, perquè totes aquestes armes, deia, com dèiem abans, les aconseguixen gràcies als trapitxeus polítics que tenen amb altres estats a nivell internacional i alguns d'aquests estats, com tu comentaves, per exemple, els Estats Units, però doncs ja estan tocant fons i d'aquí quatre dies la situació pot canviar i les i les complicitats doncs ja ho sabem, en aquest terreny se'n va anar la merda de la nit al dia no? I, i si passa qualsevol història doncs és un estat que els hi ha estat recolzant com poden ser els Yankees, de cop i volta si poden dir que, que se'n vagin a fer i s'hagin de buscar la vida i això ja ho sabem, és la història dels imperialismes no? que... diuen que han mort unes mil persones mm. pensem que, si, que ens estan enganyant i que es diguin que mm. jo parteixo d'aquesta base si diuen mil almenys en 5.000 morts però amb els mitjans que tenen per matar gent i amb els dies que, fa que que van començar a matar gent, si és que podrien estar el milió i mig de persones morts, aplicant la mateixa estratègia que, que amb el Japó a la Segona Guerra Mundial i això no ho han fet perquè no poden fer-ho perquè estan comprometent... En altra banda, la bomba nuclear tampoc els interessa, perquè Clar. a el que els interessa i ja és, a part de, en aquest cas, matar els palestins, no és la finalitat. No, ara per ara, avui no. La, no, però em refereixo, la finalitat és les terres, uh -huh. aconseguir aquelles terres. Llavors, els, acabar amb els palestins no deixa de ser el camí. Mhm. Uh -huh llavors, si tinguessin la bomba atòmica aquelles terres tampoc se les podrien quedar amb bastant de temps, uh -huh. perquè quedarien bastant inservibles, amb uh -huh. els amb la possibilitat de contaminar les seves pròpies terres, dels colons que tenen vivint avall, vorejant vorejant el mur que els separa amb Gaza, uh -huh. etc. Si en aquest cas no mi sembla que, que interessar-los tampoc els pot interessar anar fins a aquest extrem, uh -huh. perquè seria prejudicial pel seu interès. Uh -huh. A part que la bomba atòmica també la tenen al Pakistan, a l Índia i saber et cetera, et cetera. a partir d'aquí... Tot i s'ha de dir que de moment l'Iran, per exemple, doncs està amb una posició d'espera, que també m'imagino que els seus estratègues els donen també la sensació de que això no deixa de ser una, una altra estratagema per intentar que Iran. Mm -hmm. salti i aviam si tenen l'excusa davant l'opinió pública per poder l'atacar, mm -hmm. que ja no, no, els interessa també tant a Israel com a Estats Units poder-ho fer. Per mi en aquest moment si s'ha de parlar de Palestina l'única postura vàlida és demanar el, que s'acabi la massacre ara mateix. Oh. Però deixant a part això, per mi s'equivoquen els que diuen que també s'ha d'impedir que, que els de Hamas segueixin entrant armes pels passos que coneixen Gaza amb Egipte, que és per on els hi entren les armes. S'equivoquen, i això ho he llegit al diari Gara, ahir o abans ahir. hi ha un article d'un senyor que es diu Iñaki Gil de Sant Vicente, mm -hmm. I el títol de l'article és «Voleu ajudar GASA? Doncs doneu-los-hi armes, que és l'única ajuda efectiva que se'ls pot donar». I llavors fa tot un raonament basat en els anys 30, l'estat espanyol, la segona república i l'agressió nazi-feixista del Franco, del Hitler i el Mussolini. Diu com ens van ajudar? Doncs venint homes aquí a lluitar i portant armes. No van venir suficients homes no vam venir suficients armes i vam perdre la guerra. Però l'única ajuda efectiva és aquesta. Ben, sí, està clar. I, i una, sí. Cosa, una altra cosa és enganyar-se, eh? Exacte, és que aquesta postura també de donar armes, pues hi ha molta gent que, dins de l'estat espanyol no, i la pretesa democràcia i tal, no, els va bon el buen rollismo, l'estat de dret de i totes aquestes... Plenes, no? i llavors no van les coses amb, amb no sé, amb prou realisme no? i, i, i i de, de fet no, doncs, els mitjans de comunicació també s'empapen una mica d'aquest missatge de confusió perquè tampoc els interessa que la, la gent fem aquesta lectura, no? Deia, a veure, davant d'una situació de força que ens ve d'anar, no ho sé, a, també el tarro del tiró en la filosofia de, de la gent dels MUF, no? Si, sí. si a mi em ve una persona i em dona una bufetada, jo què faré? Doncs pues, li tornaré la bufetada. Sí. Si no li torno la bufetada, una o dos, o soc un masoca perquè em mola que em peguin o, o estic re, reconçant la seva violència, no? l'única manera d'acabar amb aquesta violència és és, és parar-la per la seva patgèsia, no? Un pegot projecte, llavors hi ha un equilibri, si hi ha desequilibri hi haurà masacre. Uh -huh. I si no, pues clau, la gent ens comença a tirar els pels, no? Ostia, que clau, si els altres tenen armes, pues llavors què passarà aquí? No s'acabarà mai i tal. Bé, tal com estem semana lliquen al torna, els sinistres, quan vegin que al davant tenen algo amb lo que no poden vèncer perquè està reglament 3 pararan de, de, de liar-la no? baixant Aquestes del burro aquests no pararan bueno, no pararan no. Bon la paraula, però, que que volen liquidar volen, volen acabar amb el poble palestí no ho estan fent ara perquè sí, mm. realment no poden sí. però hi en general hi ha polítics hi ha clar, tota voluntat, voluntat, aquests, ganes. volen matar-los a tot pararan o pararan per pròpia voluntat Llavors és això, quan sortirà la gent al carrer sense esperar que arribi el cap de setmana, perquè la qüestió és aquesta, si tothom sortís al carrer el dilluns i es fes la vaga general on s'ha de fer, para la massacre, però la gent ha de viure, la gent de criatures, la gent ha de treballar, i esperen el cap de setmana fer la mani perquè és quan no treballa, aquesta és la qüestió. Volem, volem. Després hi ha el Chávez, el Chávez ha fotut fora, els de Venezuela, ha fotut fora tots els tipus bàsics uh -huh. de l'estat d'Israel, això també és una, una qüestió pràctica, uh -huh. aviam qui més ho fa això, jo yeah. uh -huh. no, no he sentit de dir que ho hagi fet ningú més, no. sí. aquest senyor podrà seguir qui sigui, però, però no se sé, no sent ara, no se sent ara. No. Bueno, aquí tinc un micro no, només deia que el primer eh, i en principi no hi ha un segon país que ha fet això no, aquí a Espanya els ambaixadors s'estan presentant ara tampoc ara sí, aquest micro d'aquí sí que se sent perfectament vale. no, dic que per aquí a Espanya s'està passejant tranquil·lament tots els diplomàtics i ambaixadors d'Erael fan sí. campantes i tenen el suport de molts periodistes i think tanks d'aquests, que en la la filosofía se'ls han apoyat i amb això no hi ha aquest debat de com ajudar realment els palestins al carrer perquè avui ja s'està sentint rumors de que, que Espanya són uns antisemites i que són sentiments antisemites i tot aquest un moment, que tenim una trucada, problema trucada perquè bueno, ja entre nosaltres ja ho hem xerrat tenim uns col·legues que estaven amb una amenaça de desllotjament i vam cada que se'ns farien un truc que ens informaven del tema i sembla que ens han trucat hola Endavant. hola Hola, buenas noches. tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí estamos en casa, aguantando todavía. Muy bien. explica una mica cómo está la situación, la, la, la historia, y quién es la, vale. casa, la casa. Pues la casa, pues que está... Bueno, explico un poco la historia desde que la hemos ocupado. Y luego ya llegaré al día de hoy, que se que era el desalojo ¿no?, para entender luego de, de cómo, cómo ha llegado este día. Bueno, que la, esta casa la hemos ocupado cuatro o cinco personas hace tres años, y la casa era propiedad de Los Salesianos, que es un, una escuela que vivía, o sea, que están detrás de las casas estas, y les pertenecían, eran, son cuatro casas bajas, y y estas casas, pues ellos la querían modificar, la querían hacer como unos barrancos para hacer trabajos sociales, obras sociales digamos, y ya sabemos que los alberianos que tienen mucha propiedad y además encima que tienen unos albergues, encima quiero decir o sea, en una calle se para separando las casas nuestras a una calle pues que hay unos albergues que las están alquilando y ganan dinero de eso bueno Bueno, bien, en la Clota, estamos en la Clota, en Horta, digamos, o sea, Clota es el barrio de, la, de, de, de Horta, y bueno, que hace tres años que nos hemos ocupado y hemos aguantado, y, y, y hace más o menos un año nos llegó el el papel y nos hemos presentado juzgados y al juzgado nos pedían 16.000 euros para presentarnos al juicio, que nosotros nos hemos declarado insolventes y no podíamos pagar este precio, ¿no? Porque al final hemos pedido también justicia gratuita y todo eso. Bueno, en fin, nos hemos llevado hasta la la o sea, hasta la justicia provincial y allí la y allí nos mandaron una carta diciendo que tenemos que pagar 1.000 euros cada uno o dos mil euros, no me acuerdo bien Y, y nosotros decíamos que igualmente que no teníamos que pagar no podíamos pagar eso para presentarnos a un juicio, entonces ya sin nosotros pues han hecho el juicio y nos condenaron ¿no? de desalojo y llegamos a este día que hoy después de tiempo que estamos preparando hacíamos asambleas cada semana y preparando las cosas pues llegamos a este día que decían ellos que la fecha era cerrada al principio, o sea que día 15 iba a haber ir, día 15 de enero que soy y al final no, no han venido porque tres días antes vinieron de secretaria judicial con un papel diciendo de que que tenemos que abierta, bueno, lo típico que hacen los mozos, ¿no? Cuando ya se está preparando algo dentro, ¿no? Cuando ya sepan porque ya han pasado cuatro veces los mozos aquí fuera de casa diciendo de qué hacemos y por qué estamos aquí todavía, si día 15 nos van a desalojar, ya sabéis, ¿no? Y entonces tres días antes vino vino la la en secretaria judicial y, y nos dijo de que está la fecha y eh, la fecha y la hora está abierta o sé sea que pueden venir cualquier momento pero bueno, de todos modos nosotros hoy nos hemos preparado para el, para por si acaso ¿me escucháis, no? Sí, sí, sí, sí Vale, vale <risa> Entonces, eh, y de todos modos pues nos hemos preparado hoy el fin de semana pasado voy a empezar un poco antes el fin de semana pasado pues teníamos unas jornadas de trabajo aquí en casa a construir, digamos, encima del terrao una cruz irrónea, digamos por los alecianos y todo eso y, y que se iba a crucificar a alguien allí arriba, digamos como resistir ¿no? entonces sí que se ha hecho esta cruz y, y nosotros lo que estamos pensando pues es resistir encima del tejado y que y y que iban a venir gente solidaria al día 15 pues abajo hacer un desayuno solidario y y a partir de allí pueden insistir cómo podamos pero lo que, tu, bueno lo que pasa es que pasó eso no de que eh, está la fecha abierta porque los moos ya sabemos cómo van y, y siempre cuánto hay en desa luego se está preparando la gente pues siempre dejan la fecha abierta en fin pues hoy día pues a las 8 a las 6 de la mañana nos hemos despertado el chico que se tenía que subir a pues, curscir pues, ha, ha subido y, y lo resto de la gente a las 8 de la mañana pues preparando que el desayuno Bueno, entonces, un desayuno de maravilla, el mejor desayuno en cuatro años, ¿eh? <risa> ya le digo, y han venido unas 60, 70 personas más o menos, que estaba bastante, o sea, bastante bien de, de número, y estamos esperando hasta las 10 de la mañana, eh, eh, con desayuno y tal, y luego había fuegos artificiales, pues hemos tirado unos cohetes arriba y tal, bajo el Chico de la Cruz bueno eh, la otra cosa que habíamos un montón de secretos también sacando fotos alrededor y al final a las 10 10 y cuarto pues nos hemos eh, guardado todas las mesas dentro y tal y hemos hemos ido manifestación bueno concentración manifestación digamos hacia el albergue de los Alexianos y que está un poco más arriba o sea 200 metros y fuimos hacia el albergue de ellos eh, a montar aquí la nuestra casa alternativa, uh -huh. bueno, nuestra casa alternativa quiero decir, hemos sacado los muebles de la casa, de nuestra casa y tal, y lo hemos montado allí como que vosotros nos desalojáis y nosotros nos plantamos aquí fuera de vuestro patio, uh -huh. bueno, como una acción simbólica, digamos, ¿no? De, eh, uh -huh. Tal. Y bueno, al final hemos vuelto a casa y aquí ya se acabó el, el tema y nosotros pues todavía estamos dentro de casa, de decir cómo podamos. Muy bien. Una pregunta. Dime, dime. Eh, Cuando dices fecha abierta, ¿empieza hoy hasta cuándo? Pues no, ¿cuánto ellos...? al principio la abogado nos decía que era la segunda quincena pero al final no eh, porque el papel que nos trajo la secretaria judicial pues es eh, fecha y hora abierta indefinida o sea que cualquier momento de aquí un mes dos meses o lo que sea es como más o menos la retaguardia la retaguardia no sé si sabéis que han desalojado antes de ayer o hace tres días o no me acuerdo pues ellos también tenían una fecha abierta eh, perdona ¿nos eh. puedes explicar la retaguardia? Pues la Veta Guardia no lo sé exactamente lo que pasó, pero sí que ellos tenían una fecha abierta desde hace un mes, más o menos, y que después de un mes pues llegaron eh, los mozos, pero es que el papel decía eso, no fecha abierta y hora abierta, y eso, y nada, y eso... Muy bien. Bueno, pues eh, o sea que tal como os lo has explicado, la manera que tenéis ahora de resistir es estando en la casa y criticando claro. una persona cada día. Criticando una persona cada día. <ríe> pues sí, más o menos, o sea, cada día no, pero ya sabéis cómo va, o sea, haciendo guardias y haciendo uh -huh. cosas aquí, o sea, que la casa no la vamos a dejar sola uh -huh. o sea, que vamos a hacer lo máximo posible que lo que podamos para hacerlo, o sea, que ya sabemos que hay otros casos también, que los mozos a venido a las 4 de la mañana, sí. a las 12 de mediodía, sí. o sea, que pueden venir cuando quieran, sí, sí, no, sí, pero sí, bueno, nosotros vamos a hacer lo máximo posible para que no despiden dormidos uh -huh. y así decir como podamos y otra pregunta, a ver se ¿Es estableció comunicación con alguien de los salesianos, algún representante. Sí, sí, o sea, intentamos, o sea, durante los tres años, vamos uh -huh. aquí, pues hemos intentado hablar con ellos muchas veces. Uh -huh. Y hemos hablado, eh, incluso hace de mm, verano, el verano se han ido otros chicos también por última vez a hablar con ellos uh -huh. a decir de que que, se, que están proponiendo, que quieren hacer con este con esta con estas casas porque fuimos hasta el ayuntamiento a pedir de lo que van a hacer con estas casas y el único el único papel que tienen es un permiso de derivo, sí. que está en trámite, o sea, no es que tiene permiso de derribo, sino hay un permiso de derribo en trámite. Sí. Vale. Entonces ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? De que al final lo que van a hacer aquí es un, no debo derivar las casas y hacer un parking, bueno, hacer un parking no va a ganar pasta, sino un parking porque será un solar, el solar claro. o hacer un barancones aquí para hacer, construir lo que nos decían ellos, eh sí. porque la última vez que hemos hablado con ellos al principio nos decían barancones y al final nos decían, bueno, que al final va a ser un solar. Sí. Sí, sabes o sea un contradiciendo ¿no? poco rato y realmente pues lo que quieren hacer pues esperar hace que el ayuntamiento les dé un permiso y que ha construido lo que sea o lo que les le que lo que les van a dar pasta o vaya no sé qué más. Bueno, eh, una pregunta, tú eh, ¿crees que la actitud esta de los alexianos de no colaborar y tal tiene algo que ver con un poco lo que es el proyecto del ayuntamiento para la zona esta de la Clota? No creo, eh, no creo. Es que los alexianos eh, no colaboran tanto con lo resto. Es que los alexianos ya es una es pues un una entidad particular, o sea, que ya tiene sus propiedades tiene sus sus propios abogados tiene o sea no es que colabora mucho ya tiene su terreno y lo especula como quiere él eh, como quieren ellos uh -huh. con el ayuntamiento sí, el, porque el ayuntamiento a principio les tapeó las casas uh -huh. porque era peligroso para los niños porque ellos lo que están haciendo es una obra social digamos uh -huh. entre comillas o sea que tienen niños allí los están haciendo bueno de hay niños allí que están aprendiendo de, de construir poder cemento y todo eso, entonces esas casas las utilizaban por eso y los que nos están echando la culpa diciendo de que nosotros hacíamos una obra social y vosotros habéis entrado en casa y que nosotros mismos les, les estamos diciendo de colaborar entre todos y, el, y los patios pues utilizar los niños eh, utilizando los niños igualmente como antes o sea que nunca nos hemos impedido el permiso de que nos he utilizar eso ajá, ajá. vaya, pues o sea que toca batallar con un hueso oído y encima la justicia se lo pone fácil porque nos no ha permitido defenderos en el juicio en ningún momento claro. y, vez, la... ¿Sí? y, y, y no. lo pasó últimamente eh, o sea lo que quería decir también antes en todos los juicios últimamente ahora ha llegado un papel también, sí, sí, eh, o sea que me ha dicho un, un colega que ha llegado un papel por paicarca y que decía de que para que se presentaran para pa presentara les pedía no sé cuánto dinero, que detrás de todo eso es Núñez y Navarro, un caso de Baicarca, porque Baicarca ahora se están poco a poco llevando papeles de ayuntamiento. Y es la nueva cosa, de hace unos cuantos años que empezaron a mandar papeles de eso, de que tú a presentarse, pues tú has, tú has causado un daño a los dueños, entonces tú para presentarte, pues tienes que pagar eh, una cierta entidad de dinero. Vaya. Y este dinero a nosotros, imagínate, nos han puesto 18.000 euros. <risa> claro, ha ido hasta la audiencia nació, eh, provincial, uh -huh. a la audiencia provincial por eso. Porque decían, es que no puede ser que están pidiendo a unas casas de unos ocupas, entre comillas, digamos que han declarado insolventes se han pedido justicia gratuita, 18.000 euros para pagar para presentarse en un juicio. Vale. Eso no puede ser, y por eso ha subido la audiencia provincial. Pero la audiencia provincial, pues es o eh, a la solucionaron cuatro meses cinco o sea no ha no ha durado mucho o sea la mira muy rápido y claro que sabemos que los aleianos que son unos abogados que son muy potentes también no y y que están allí presionando mogollón sí. y el ayuntamiento apunta eh o sea que el he hecho antes es verdad que también el ayuntamiento apunta no detrás de eso bueno no punto. Quant? De temps, quant de temps ha, ha estat ocupada la casa? Pues eh, tres anys tres anys està ocupada la casa, son cuatro casitas vale. y están a hacer ya tres anys más o menos. I quan de temps fa que va començar el trámite divisional? Pues hace el trámite, el trámite judicial hace un año y algo, oh. un año, bueno, pues un año resistente. y algo. No, bastante bien, bastante bien. O sea, hay trámite judicial siempre porque nos han pedido los 18.000 y hemos podido, pues eso, ¿no?, de pedir justicia gratuita, pues hacer unos trucos, ¿no?, para que tarde eso. Bueno, trucos no son, si no son la verdad. Recursos. Que... Recursos y todo eso. Uh -huh. Bueno, trucos de Recursos. <risa> Es algo que bien. Tres años ocupan, un año luchan legalmente y, y ya continúan. Sí, sí, y, y aquí estamos, ¿eh? Claro. Bueno, y está... cada día, como lo has dicho, pues se va a crucificar a alguien. Claro. Y, y también está claro que si seguís haciendo desayunos buenos seguirá oyendo mucha gente. Pues también, si hacemos desayunos buenos, y a ves, aquí van a venir más gente aún. Bueno, que luego hemos hecho barbacoa también, ¿eh? A sí. mediodía a las dos pues ha habido barbacoa y cervecita, ¿eh? O sea, a los que vienen aquí siempre lo cuidamos a los solidarios, me refiero muy bien, muy bien <ríe> Bueno compañero, pues muchas gracias por tu información y vale. nuestro apoyo también solo una última pregunta esta mañana también habéis establecido comunicación con, con el Radio Bronca Vale, ha ido bien también ¿Todo bien? Ha ido muy bien, sí, teníamos en directo Radio Bronca, además hemos puesto teníamos internet entonces hemos puesto un vacío fuera sí. y teníamos ya directamente la comunicación y han podido toda la gente en la calle, los solidarios digamos, pues escuchar toda la comunicación uh -huh. de la gente y cada media hora, 20 minutos pues nos íbamos, íbamos diciendo en directo de lo que pasaba uh -huh. entre la, la concentración el desayuno, luego la acción que hemos hecho allí en el albergue los secretas uh -huh. y los secretas que eran muy descarados eh por cierto, ¿eh? muy descarados uh -huh. han venido dos furgonetas, una Vito y otra Kangoo pequeña sacando fotos todo rato todo rato pero bueno esto por informar a la gente para que tengan en cuenta no los próximos desalojos pues que que estén allí a loro. claro. Muy bien Pues buena resistencia tío Igual vale. en solidaridad lo has dicho tú Que es una de claves Claro, claro, pues eso y... en bueno, las próximas veces, a las próximas convocatorias Ya os vamos a informar Ahí y... y luego pues eso En el caso del desalojo Pues nosotros seguramente Que todavía no, estamos, no hemos decidido Vamos a hacer una manifestación Una consideración o algo Y en el día del desalojo también Pues va a haber aquí fuera y desayuno, ¿no? porque habrá um, sus pero algo solidario, ¿no? también a convocar gente para concentrarse fuera y tal de acuerdo pues nada que sepáis que el programa ya ahora a partir de hoy lo vamos a hacer con regularidad todos los juegos por la noche sí ya um, a hacer cada jueves sí entonces en el futuro pues si queréis eh, contar con nosotros para informar de lo que sea o para irnos interrumpiendo informando a nosotros también, vale. pues contar con nosotros también, ¿vale? Pues muy bien. Venga pues, vale. un abrazo, salud. Pues venga, un abrazo, salud. salud. salud. Nosaltres estàvem parlant de Palestina. Sí, però bé. Tot és lluita. Ah, aquí estem, no? Sí, sí. Uh, Podríem fer una pausa? Sí. Podríem una hora i pico aquí de xapa dura... No fas, sí, sí que sí, és veritat. I... Tenies algun tema pensat? Oh, bé, pues pensat sí. Un... Va, va. Sí, quin estàs pensant? T'has estat un fet del Black Sabbath, un recopilatori per Uf. donar el Paranoid. Perquè... Black Sabbath? Sí, Black so, Sabbath. El és, és, és hebreu? Sí, sí, està clar. Black Sabbath sada sí. no? negra pots explicar una mica el contingut ah bueno és que van començar a finals dels 60 i tal i que bueno pues, que dintre del que seria el rock and roll pues, es van caracteritzar per tocar eh, no tant els rotllos així xachipilonguis de los llamados hippies i tal, ni era tan tant rotllo ni era tan contestatari com alguns altres sinó que era una mica més el rotllo rebel de Juan Il i d'alguna manera també doncs pues... Pues provocatiu no? i una mica pues, intentant picar on més mal feia, no? d'entrada el nom ja és una provocació pues, per tot el rotllo de, de les religions i tal i tocaven temes una mica foscos i després n'hi ha temes de tot, en realitat són pues, un grup de rock and rollers o i sigui, és un dels referents a nivell de rock and roll pues, és un dels referents, no? després amb els anys del heavy metal per exemple pues, molts grups van, van influenciar per aquesta banda, no? I el tema paranoi, doncs, bueno, parlar d'un tema que és prou conegut a la societat, llavors aleshores i avui en dia també, no?, com un, mm -hmm. els metges de bata, de bata blanca la que troben una persona que mm -hmm. no reuneix el perfil de ciutadanito de a pie normal i corriente sumiso, doncs pues, ràpid li busquen una etiqueta no?, i el tema de persona paranoica és una etiqueta molt comuna, no?, mm -hmm. per treure les persones del mig mm -hmm. i llavors jo se m'ha acudit de que una possibilitat era punxar aquest tema, doncs pues, pel sàbat, també, tan i pel paranoi doncs, perquè tota la xusma aquesta que tenen aires de grandesa i que els hi dona per orquestrar massacres aquestes allà on poden doncs per mi són els autèntics paranoics, no? No m'ho donat, si realment haguéssim de fer servir uh -huh. la parauleta. Uh -huh. I bueno, i a la pas pues, també amb solidaritat amb tota la penya que està pillant catxo, ja sigui allà, ja sigui aquí als hospitals psiquiàtrics ja a tot arreu, no? Tenia mm -hmm. molta penya que estan pillats per aquesta xusma. Mm -hmm. Però resistim. Aquí estamos, aquí estamos, sí senyora. Mm -hmm. I bueno, pues això, una mica de descansillo, sí, <laughs> si no, sí, sí, sí, una hora de xapa, la cançó número uno, exacte, molt bé, pues seguim d'aquí, no, sí, sí, sí, pugem aquesta i després ja posaré jo el que tenia, podríem empalmar dos temes, igual, i un descanset, sí, la també, no? també, eh? també es pot mirar, pues venga, vamos para allá, pues opa, a la justícia, aquí a ha ràdio contrabanda en directe i sí, exacta tenim una aquí bueno. tenim una convidada. Bueno. Sí? sí, vale, pues avanti Pues com bé, tenim una convidada No sé que ja bueno. El company ja s'escolta Vale, sí. pues ho empeço sí. No sé, ja tu la xapa i si para pues, no. això Pues bueno, jo la Núria Soc de la Terra Alta Sot de Catalunya, Terres de l'Ebre Tal qual doncs pues la Terra Alta és una zona de... Bueno, hi ha 12 pobles, 1.200 habitants, mm, despoblada totalment, en població en Melida... Despoblada? Des no. Sí, bueno, a, a, a Marxat, oi? Sí, és... sí, sí. Això, a població en Melida i tal. I, bueno, pues ja fa uns 10 anys o així, quan està en convergència manant a, a la Generalitat, però també a la nostra zona, tots els alcaldes, Consell Comarcal, Convergència Total, pues, se van promoure projectes de parcs geòlics a la comarca i bueno, mm, o sigui, això està fet que hi ha subvencions perquè s'han de netejar la cara dient que fiquen energies renovables i tal, no? I ja s'ho fan a la seva mida, pam, surten subvencions, les empreses de, de persones allegades a Convergència totalment se repartixen el pastel i se proposen a la Terra Alta 500 molins. Que està clar que 500 molins no es podien ficar, actualment hi han 200 d'autoritzats, i bueno des de llavors ja va sortir un moviment oposant-se a això però el que passa és que la realitat d'allà és, és superrural de caciquisme, anys, de d'anys que el franquisme també va tindre la seva va deixar la seva i això i Quina és la capital de la terra altra? Gandesa uh -huh. i és que clar, és una realitat molt concreta no? perquè a Gandesa doncs, hi ha dos mil habitants o sigui la resposta social ha sigut quasi zero. Però allà Gandesa no hi viu una família que es deia Serrano Senyors? Yes. Ja sí. és, no, sí. Encara és? No, bueno, la casa que allà ara està buida, però els últims anys de vida, Serrano Senyors va passar Gandesa. Uh -huh. ja. Pots, I... Pots explicar qui era el Serrano Senyors? Bueno, jo no sé gaire, sé que era de... Bueno, de l'exèrcit, no? I... No, el Serrano Foner, que va morir, que tenia més de 90 anys, pot fer, en pot fer 10 ara, aquest home jo me l'havia trobat als lluitjats de Barcelona, amb més de 80 anys, desaussiant amb un pleit, ell era el propietari, i estava sentat allà, me'n recordo sempre, estava sentat a l'entrada d'un jutjat de primera instància, quan els jutjats estaven aquí a l'Arc de Triomf, els de primera instància, al pis de dalt. Al Serrano Senyer li deien el cunyadíssimo. Sí, és no, veritat. Perquè estava emparentat amb el general Franco. Era germà de la Carmen Collares. El germà de la Carmen Collares no, perquè la Carmen Collares es de Carmen Polo. Ah, vale. El Serrano Suñer era cunyat d'en Franco, però per una altra vale, vale. línia. Devia tenir una germana, el Franco. I aquest home era un jerarca de la falange espanyola. Hi ha fotografies d'aquest home presidint una visita a un camp de concentració concentracionasi. I el Serrano, senyor, suposo que allà deu haver fet disbarats, des de que es va acabar la guerra el 39, fins que va morir, per grandesa, deu haver manipulat tot el que ha volgut. Clar, és que això s'ha mantingut durant molts anys, que hi havia quatre persones que dominaven l'opinió pública i que ningú era capaç de parlar de res. I, I el tema és que dels parcs geòlics està en guany que va haver el referèndum a Arte Sant Joan, que no sé si Bas, no se'n parla de deltena. Dir... Pots apuntar això del referèndum? Sí. Bé, bueno, això, el bueno, que anava explicant, no? que es van repartir el pastel, se van, se van aprovar els projectes, els lo, lo, estudis d'impacte ambiental, són 15 estudis d'impacte ambiental, però que l'impacte real no es veu a cap puesto. I... Mm que mai s'hi pensat. Ah, vale, vale. I això la la la que no sé si no s'ha donat en cap moment. No, els ajuntaments no han promogut que hi haguessin xerrades des dels seus punts de vista, ha sigut els moviments socials no, els que han fet. Llavors, a Horta i una vegada ja està tot aprovat, també l'alcalde de, del poble es va inspirar i va pensar que si fent un referèndum sortiria que sí, que la gent estaria d'acord i, i que llavors ja s'hauria entrat a la cara, no? I pues, això fa cosa de sis mesos no o així, van, fer, van enviar la carta de l'escala i em dient Estàs... D acord en que s'implanta un projecte eòlic, tenim en compte els beneficis econòmics que reporta pel poble i tenim en compte que els pobles del costat igualment s'implantarà, que de bufetada, no? Estava claríssim que estava molt manipulat i no, va d'una participació de més del 80% i quasi el 80% de gent que van participar van votar en contra. Llavors, clar, o sigui, bueno, és que a la comarca la gent que estava mobilitzada en contra va ser com una alegria impressionant, no pensant que a altres pobles hi hauria gent prou valenta per fer però els alcaldes dels altres pobles no, no han sigut valents en cap moment i igualment a Horta... Posiblement, si no s'atur més a nivell de comarques cada any implantant, perquè la línia s'est està fent la línia d'atenció, perquè des de, des de la Generalitat diuen que és una consulta popular, que no té no és vinculant i, i bueno això, nosaltres hem estat lluitant des de la plataforma més sense de la Terra després també s'ha creat un col·lectiu que es diu Joves de Estars de l'Ebre que ja no només lluitam en, en este front com si diguéssim, no? també hem estat en el tema de transversament tema d'una planta de gas, tèrmiques bueno, tenim de tot, no tenim nuclears tenim un possible cementari nuclear Estars de l'Ebre, vull dir Barcelona és molt gran i s'ha de vestir i ha de, i ha de cagar i ha d'anar un lloc uh -huh. i bé bueno, el col·lectiu este de Jonses Terres d'Ebre m'ho reunim aquí a Barcelona, som estudiants i ja aprofito per fer propaganda que m'ho reunim el mai a La ja Vies a les 8 i i si hi ha l'úsual a la On està Can Vies? Can Vies, per Sants, Jocs Florals. Bueno, jo si sí, no sé, una, però, però, però sí, sí. escolta, igual no. Sí, Tens més sí. preguntes d'aquestes jo. <rè> em sembla molt pertinent la pregunta. Sí, sí, clar que sí, s'ha d'explicar. De vera. Sí, sí. no, et volia preguntar, que no me'n recordo, si per la mateixa ciutat de Gandesa passa a l'Ebre? No, no a la Terra Alta l'Ebre toca molt poquet al nord, a la pobla i això, però per dins de cap poble no, no passa. Oh. No. Vale, vale. I, bueno, no ho sé, és que és, és un tema que te canses de fer xerrades, d'intentar de mobilitar la població i això, i la gent d'allà no, no surt al carrer. I és important que, que el ni o estigui conscient gent de fora del territori afectat, per exemple, sí, és, és, és i és una altra forma d'especulació i... En aquest sentit, no sé si té relació, l'altre dia vaig veure que el Tribunal Constitucional de Catalunya, no, el, el Tribunal Superior, és superior de, Justícia. de Justícia de Catalunya, allí no tenim de Constitucional, uh -huh. Uh -huh. Eh, Pa què no? Pa què, pel que sirve? Eh, doncs va, fer, va treure una sentència de... traient la llicència dels... si m'equivoco m'ho dieu, eh? Porque... Traient la llicència de dos o tres parcs eòlics que hi ha per Catalunya, el que passa és que ara, que no tinc la notícia per aquí, no sí, recordo. Són, aquí, alguns no, estan aquí, a la també. conca de Barberà mm -hmm. i alguns a Urgenta. I en aquest sentit, doncs, precisament la, es, l, el fet de treure les llicències pel fet de que ho s'ha construït en territori rústic, posava el diari, uh -huh. i en principi eh, en terres rústiques no s'hauria de poder construir i els hi, bé, diuen que és il·legal. No sé com acabarà, no sé si ara desmantellaran perquè ho li conó, però la sentència està aquí i en principi pot crear jurisprudència. Sí, és el que estàvem parlant abans. Uh -huh. parlant, aquí hem de veure aquestes sentències. Uh -huh. Jo la sentència no la vaig veure al no, diari, però... La setmana que ve podem parlar d'això, eh? que sí, Núria. Vale. Vale. Ja ens podem mirar les sentències ens Mirarem la sentència uh -huh. ja, la setmana que ve eh? i la sentència aquesta i en parlem uh -huh. més concretament. Uh -huh. sí, si, ho podeu, si ho podeu, la setmana que parlar una mica del Serrano Finier jo crec que això ajuda A estic memòria aquest home quan va anar a visitar com a alta autoritat del règim franquista a algun camp de concentració nazi, els doncs de la Gestapo li van preguntar què havien de fer amb tots aquests espatols que tenien tancats el camp perquè clar, molts dels que es van exilar a l'entrar a les tropes d'en Franco a Barcelona i més amunt, molt, tota la gent anava sortint pels Pirineus i llavors quan el Hitler va ocupar França fer molts presoners d'aquesta gent i els van fotre camps de concentració cap al centre d'Europa i en tenien molts i li van preguntar al Serrano Sunyer què havien de fer amb tota aquesta gent i aquest va contestar, estos ja no són espanyoles, volien dia es podeu posar a la fila de les càmeres de gas com els altres, no? I això està, està escrit, els d'història. I llavors jo t'insisteixo a tu perquè el que no conec és la història del senador Sunyer a dintre Gandesa i el que va fer perllà. I d'uns que la casa ara està buida. Sí, jo que, la última informació que tinc és esta. Però igualment crec que, que... No sé si, igual això que diuen, no? Capacitat de dominar l'opinió pública tal. Però crec que accions concretes de repressió com des de la sola persona uh -huh. jo desconec que... Eh. No es uh -huh. Bueno, està clar que per que estem parlat estem parlant d'un personatge, com deies tu un cacique, no? I segurament els terapis pues, els haurà fet així per la bajini, sense... Ah, és que aquest era, era el segon del règim no, no, era el cacique eh, no eh? ni li calia ni li calia amb la sola presència la gent ja està i colloniada I, i així està després de la guerra sí, sí. Mm -hmm. així està la gent i però és que bueno de, de, de Calvari és que aquí no s'acabava o sigui, te, te requisien no que tinguessis a casa te en tu humillaven te, te escrivien a la porta te assenyalaven i els teus fills eren uns hijos de rojos que no valien per res i així marcats, pobres per sempre forever and ever <ríe> sí. així, així, ja, així. I imagine... ha viscut els pobres de sí, sí, sí, sí. parlar i sense dir res, sense preguntar Vaja. La sensació de tornar al poble no? i boreals que t'havien fotut fora de la teva família durant anys i tal, perquè eren 22. Mm -hmm. Hi ha fotografies d'aquest home amb el Mussolini, amb el Conde Fiano que era el ministre de Ferres Exteriors del Mussolini i el Serrano Suñer era el ministre de Ferres Exteriors d'en Franco es que no es cualsevol, es yeah. un dominio con pieza sí, sí. yo también había sentido que incluso era más o sea, la capacidad de pensar y dominar y del movimiento franquista y eso que igual había tenido más pesas encerrante en un nuevo que en propio Franco no sí, claro, que claro. era un crack este tío claro claro a nivel intelectual Franco ideólogo no va a ser de res mm. no, después era el tercero de abordo pero se lo montó bien para acabar como primero de abordo no era ni el primer de a bordo, era el tercero de a bordo, pero mira, al final consiguió acabar como primero de a bordo o oh, puede ser algún cap de la falange esbrinaremos, esbrinaremos ahora ha entrado aquí la espinilla sí, bueno el significativo el hecho este de que la, la población de, de allá de Horta a, en un referéndum mm. no, de forma anónima sí que es posible en contra de, de, de, de esta política ah, claro. no, um, y en cambio después a, no salta al carrer o res no. encara està aquest, aquest espirit no, de... és que a més també la cosa està en, en que els propis parcs la forma d'afectació a la població divideixen molt perquè igual a mi no em toca un molí però amb un cosí que és lo veí sí, i el cobre una pasta i com que hi han relacions tan fortes perquè és molt poca gent llavors a la gent li costa molt de sortir i dir Hosti, jo realment estic en contra perquè sap que això té conseqüències econòmiques sobre familiars i, i bueno uh -huh. està clar, està clar. Els, els pobles petits la gent té molta por perquè de seguit se trenquen o sigui, és fàcil que un poble s'acabi amb dos pàndols no s'han passat més d'un cop amb uns ajuntaments no sé, recordo Eh, emocions de censura eh, brutals sí, sí. a, a Torregrossa a, a altres pobles no? a Bagès eh, sí, sí. va, va haver uns anys que hi havia dues festes majors, les d'una part del poble i les de l'altra, perquè s'estaven barallats com a xins per qüestions així, polítiques i d'aquest caliu no? de que si havia un cacic, que si hi havia un altre i de com se repartien aquí les garrofes els uns, els altres ah, però això també és delicat Ah, veuré com encara és la lluita perquè el que no és sí. cas és la casa és això. Sí, de poder informar i com la gent de seguida saps, les enveixes també, les famílies, famílies, la Catalunya profunda, els sí. no arrels profundes. Jo sí. volia preguntar quan ens queda de programa perquè la setmana passada estàvem els despatx i ens va trucar el Julián de Nova York mm -hmm. preguntant que què ens passava, que com és que no, no el trucaven per fer el programa, el vam informar de tot i li vam dir que tan aviat com fos possible li faríem alguna trucada. Jo no sé avui que quan estem de temps. Ah, més que de temps ara mateix eh, és impossible. Ah, possibilitats tècniques. Sí, ara mateix sí. Ah, ja, ja. Llavors això mal temps i una canya intentarem solucionar-ho, però ara mateix no podem. Bueno. No. Una d d una, eh? I, de, vale, I de programa pare, eh? quan queda? I sí, de programa, l'album, doncs no ho Que 5 minuts. som fidels al horari. Sí. som fidels al horari que no. hauríem de ser jo perquè... No penso que amb la Núria podem quedar, podem quedar que la setmana que ve seguirem amb aquesta sentència sí. Sí. i amb el Serrano Soñé. Sí. I el que no les si falta i amb el de Palestina i tal, i, claro. i, i parlarem de més coses vale. I, que succeixin mm. llavors què fem? ja fem un repàs de l'agenda? l'agenda o... només tinc una activitat perquè com una. que ara el programa es farà d'aquesta manera tan peculiar les activitats de gent les hem de mesurar amb lupa i jo en tinc una que avui és possible dir-la es pot dir després perquè dèiem també de comentar un judici no? que ha hagut sí, avui. perquè volem comentar un judici i fem. volem comentar una mica una de la Maroca oseslles, però no sé, igual també uns es pots per la setmana que ve. Bueno, no gran pot que aca. A la veritat, pues doncs comencem tu estaves dintre de la sala, del judici. Sí, al teu costat. Digues, digues. No sé, amb les impressions. No, això ha sigut un judici diferent, en el sentit que eh, és un jutge... De... Bueno, digues, digues, No hi ha hagut judici. No hi ha hagut judici. No, no s'ha no. fet judici. No, no. Però ens hem assentat tots a la sala, mm. els acusats, els les pares, les nòvies i tal. Uh -huh. Uh -huh. I era un tema que nosaltres portàvem d'ofici. Ah, sí, sí. Hi havia tres acusats, nosaltres depensàvem... En un sol acusat jo me'n recordo perfectament de quan vam anar a la comissaria quan van detenir aquest xaval després, hi detenir a dos tres, n'hi van detenir dos i aquest xaval uh -huh. estava plorant quan després de la que no va voler declarar a la comissaria quan van poder parlar amb ell estava plorant uh -huh. I són xavals, eh, dos molt joves i, i un altre més gran, ja el, el gran té 41 anys i els altres entre 23, 24, 22, 24. No sé. uh -huh. El 80 és el 83, me sembla que. Uh -huh. Però amb serios problemes amb les drogues. Uh -huh. I amb la heroïna, la cocarina, tot barrisat. I, I de què la... Els acusaven de fer un tiró uh -huh. A una senyora Que quan l'hem vist També hem vist que era igual de víctima uns Que l'altra. No? Uh -huh. Tots eren víctimes allà Tant la senyora Com, com els tres xavals uh -huh. I hem sortit contents Perquè uh -huh. Els demanaven tres anys de presó un ja estava a la presó, un que era el que sabia a la declaració quan el van detenir és el més gran, el més... No, el més gran per el més jove, eh, quan va, el van detenir i el van fer declarar es va, ell el autoinculpar i va culpa els altres també, va dir sí jo vaig fer això perquè necessitava diners per la droga i els altres em van ajudar a fer-ho va declarar això, els altres dos encara van ser una mica més espavilats i van saber una mica més o menys defensar-se però aquest no Bé, bueno, doncs pues no ho sé per què ho explicava d'això. Però <ríe> <ríe> què és el que mi està que hi ha l'atenció del judici? Eh? El, jutge, eh? el jutge, el jutge. Clar. clar, la història és que això que els demanàvem 3 anys de presó a cadascun i nosaltres anem allà i hi havia un a la presó, que és el que dic, que aquest que s'havia autoinculpat estava a la presó i es tractava de treure'n aquest xaval que estava a la presó i dir que els altres no entressin a la presó. Uh -huh. Uh -huh i nosaltres hem anat a parlar amb la fiscal i la fiscal ràpid veu que sí que hi ha possibilitats de uh -huh. d'arribar a un acord uh -huh. i el jutge quan nosaltres estàvem parlant amb la fiscal pren iniciativa sense que nosaltres l'haguéssim ni mirat que es ve uh -huh. i ja ens diu jo avui deixo en llibertat amb aquest i suspenc avui mateix la pena dels altres però que no, ens havia vist no, no, no, no, no, no, <laughs> Estàvem plantejant nosaltres, que nosaltres des del principi la persona que nosaltres defensàvem li havíem dit Una que... Cosa, la vaga no era pel 27? No, però nosaltres els explicàvem que, el, per exemple, la persona que nosaltres defensàvem havien començat un tractament de desintoxicació des de després de la detenció, perquè entre la seva companya, la seva dona i mare de, de la seva filla i nosaltres ens va demanar si us plau feu-li començar un tractament de desintoxicació i, hem, i així com, com pinxant-nos amb la seva dona li vam, fer, li vam fer començar un tractament de desintoxicació posant-li por que si no començava es negui a la presó i això li ha servit molt perquè avui el jutge deixés en suspens la pena i l'obligués a fer un tractament de desintoxicació Sí. però a mi el que m'ha cridat l'atenció és que el jutge en cap moment ha faltat el respecte de, dels acudats no els ha insultat, no els ha humiliat no els ha vexat els ha tractat molt bé és no estic acostumat a veure això sí. els fan de tot i ens sentim impotents per evitar-ho i avui aquest home, no? aquest home els ha respectat molts, sí. Llavors això per Nosaltres mi és... Que a tots, els he explicat molt bé, els he explicat a poc a poc, de què anava amb això del, aquest, també, aquestes conformitats que es fan, no? I, I quin benefici tenia per ells, i si ho enteneien, i els preguntàvem un test, i tots deien que sí amb el cap. I esteu d'acord i fent que sí, no? Clar, si és a la millor de... que els podia passar amb aquests xavals, avui. I treure manilla, les manilles del que venia pres, no, el judici ha estat ha pogut gesticular. Mm. I després ja ha explicat, i ha dit, bueno, ara ho sento molt, per vostè té que tornar a baixar el i tindrà que anar una altra vegada amb el furgó cap a la modelo, però també m'encarrego no de donar l'ordre. <ríe> Impressionant. Sí, sí, sí. Mm. un home que no arribava a 40 anys. Eh, no? que... pues el, jutge, no? el jutge. El jutge. El jove, sí. Encara, Encara queda gent. Un bon dia. Sí. No. Sí, sí, en aquest sentit sí. Com s'agraeix, s'agraeix que de tant en quant conteu alguna història així. El que passa és que avui a l'ascensor m'han amenaçat sí, directament. Sí, directament, un policia. Quan pujàvem, quan pujàvem a... Que t'ha deixat mau tota com a... No, no, pitjor, pitjor, pitjor. Quan anàvem, anàvem a la planta baixa a agafar l'ascensor i per esperant l'ascensor, però n'ha parat un, han baixat quatre homes que ja han vist eren policies, ha deixat el primer, el segon, i el tercer que ha sortit li ha dit hola senyor letrado, però un hola amb un to molt amenaçador, mm -hmm. que ens hem quedat I això anirà pitjor, eh? no sé que, que fem alguna cosa, no sé que... I després només hem vist policies, eh? Sí, sí. Des de, de... Només veiem policies als passillos ja, i al jutjat, avui a avui, especialment avui, hi ha molts policies, jo crec que no sempre, sí, sí. ni tants, però avui, no sé. Fa com mal les coses, jo crec que això anirà pitjor, es, es veuen en amb tot. Mm -hmm. en... Precutents, que poden fer i desfer no sé que, que els hi passi alguna cosa que els, algú els hi doni un susto no? oh. però si no van a vasallar la gent Mola. Ah, parlem de policiesa per la setmana que ve també podem parlar del del policia que de de Madridrid que que està implicat en, en la mort d'aquest noi a la porta d'una discoteca que es veu que, que està bueno, un policia corrupte que que es dedicava a a portar el negoci aquest de portes de de per l'nell de Madrid que sí, està i molt agrada també sí. corruptes les policials sí. Sí. Pues... Veure, ara sí, doncs pues jo només vull comentar dues coses, la primera és una activitat d'agenda que és un festival antic a Zike que és proposa per el dissabte 24 de gener que, bueno, que organitza la gent de la revista Barrio i de la Trinitat Vella i els beneficis de la festa doncs, aniran destinats a aquesta publicació i que ens anuncien que hi haurà una exposició de la revista e també d'un artista que es diu Paco Arjona, que és el que fa el dibuix del cartell i també ens avisem que hi haurà begut artesana, que tot començarà a les 7 de la tarda amb un passe de vídeos sobre la situació de la revolta de Grècia després hi ha un campionat de futbolim també de futbol d'aquests amb xapes de d'ampolles i tapé i a partir de les 11 musiqueta amb tres pinxadiscos i tot això serà el centre social ocupat La Gordíssima que està al carrer Pons i Gallar Sant número 10, que es pot arribar amb el metro de Sant Andreu, que està allà molt al costat del metro i l última cosa que volia comentar és una història que ve de la contra bús del poder, perquè si no m'equivoco aquest 23 de gener no és la vista de la nostra companya que té problemes, no, no és? 27. 27. 27, vale. No, llavors. segons 17 és el dia de la vaga, no? Ja, vull jutge? Això ja veurem com era. Vale, vale. Però vull dir que el dijous que... Sí. Ja vull dir-me inclús l'hora. Ja, com... Vale, doncs pues llavors... Sí, des sí. com va perquè els molts sols i tenen el més gana... Sí, millor on no parla. <ríe> no. Vale, doncs, pues, Pena, despedir el programa d'avui. Recordem-vos que aquest programa el podeu escoltar en diferit amb una altra ràdio, que no és la Ràdio Contrabanda, que és la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. Eh, demà divendres de 11 a 1, el dilluns de 1 a 3 de la tarda i el dijous de la setmana que ve també de 10 a 12 tot i que el dijous de la setmana que ve de 11 i mitja a 1 i mitja aquí a la ràdio Contrabanda farem el programa en directe al 91.4 i recordem el telèfon 93 317 7366 perquè tothom que vulgui igual que el company de la Clota ens ha trucat doncs pugui fer la seva intervenció al programa i bueno doncs fins la setmana que ve salut, salut bronca. bronca i contrabandismo també que, oh, també hi, abans de marxar Ah, doncs que us deixem amb una cançó com deia l'Òscar abans pues, també en aquest sentit contra els bojos però de la manera uh -huh i dir doncs que el programa també el podreu trobar a la web de la Ràdio Bronca al no? podcast les3ov.radiobronca broncamca.info i dit això doncs ens escoltem la setmana que ve vinga pues salut, salut. salut. salut.